Un buongiorno e eh, eh, carico di energia a chiunque sia all'ascolto in questo momento sulle frequenze di Pix Radio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sai, c'è un fatto, diciamo, scientificamente affascinante, ma che pochissimi conoscono. Cioè che i primissimi 180 secondi della giornata possono letteralmente riprogrammare tutta la biochimica umana. Assolutamente sì, per le successive 16 ore praticamente. Esatto. Di solito si considera il risveglio un po' come un banale interruttore, no? L'allarme suona, magari con una violenza inaudita e la macchina riparte a fatica. Eh, a fatica è dir poco per molti di noi. Ma in realtà, ehm, quello è il momento in cui il sistema nervoso umano è più vulnerabile in assoluto. Quindi oggi qui nel nostro spazio di approfondimento su Pix Radio non vogliamo solo trasmettere buon umore. No, oggi facciamo proprio ehm um, i meccanici della situazione. Andiamo a smontare il motore di questa magia mattutina. Ecco, devo fare una confessione preliminare. Perché ehm um, spesso sentendo certi conduttori mattutini in radio, la primissima reazione istintiva è di puro scetticismo. Mhm. Mm Ti capisco benissimo. Cioè, quell'allegria esagerata alle 7:00 del mattino, quel tono perennemente su di giri, la risata facile, a volte sembra quasi una forzatura, no? Certo. Viene un po' da chiedersi se non sia solo una maschera di plastica, un po' finta, ehm messa lì giusto per coprire il rumore del traffico e l'ansia di arrivare tardi in ufficio. Ma sai che è una reazione difensiva assolutamente naturale. È normalissimo. Ah, meno male, non sono il solo allora. No, figurati. Il fatto è che quando il cervello è ancora un po' annebbiato dai residui del sonno profondo, un eccesso di entusiasmo esterno, per di più improvviso, viene percepito dal sistema nervoso quasi come un'aggressione. O comunque come un'anomalia, sì. Esattamente. Ma studiando a fondo l'architettura di questa scaletta di PX Morning, ehm, emerge chiaramente che non si tratta affatto di falsa allegria buttata lì a caso. <ride> ok, ok. È un vero e proprio intervento di attivazione comportamentale calcolato. Il programma non chiede a chi ascolta di essere felice all'improvviso, tipo per magia, anche perché sarebbe impossibile. Certo, piuttosto fornisce una robusta impalcatura esterna per, diciamo, tirare fuori la mente e il corpo da quello stato di inerzia tipico del sonno. E questa impalcatura inizia proprio ehm um, con un attacco frontale ai sensi perché guardando gli appunti la primissima indicazione per la fase del risveglio è matematica pura applicata al suono. Sì, qui c'è una precisione chirurgica. Si suggerisce di prendere un brano pop ad altissima energia Vengono citati in modo specifico, cito gli appunti, pezzi iconici come Happy di fare il Williams o Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake. Brani che insomma ti fanno muovere il piede da soli. E la regola è mandarli a volume altissimo per pochissimi secondi e poi bam! abbassare bruscamente per far entrare la voce del conduttore che intima un'azione fisica, che è una cosa pazzesca se ci pensi. Leggo proprio l'indicazione: spegnete la sveglia, alzate le serrande. Nessun discorso filosofico per iniziare, solo comandi corporei. Eh, c'è una logica neurologica di ferro dietro questa scelta che sembra banale. Durante la fase finale del sonno, il corpo è ancora intorpidito e il cervello è inondato di ormoni legati al riposo, come la melatonina, giusto? Esatto, la melatonina. Quindi, per invertire bruscamente questo processo fisiologico, serve uno shock controllato. Mhm. Mm Brani musicali che viaggiano su un ritmo di circa ehm, 120 battiti al minuto stimolano una risposta automatica nel tronco encefalico. In pratica, il muscolo cardiaco tende naturalmente a sincronizzarsi con quel ritmo. Incredibile, una vera sincronizzazione fisica. Sì, ma la vera magia, il trucco neuroacustico, diciamo, risiede in quell'abbassamento improvviso del volume che citavi tu. Ah. Quel momento in cui la musica sfuma e si sente il respiro del conduttore. Cioè, è come se generasse una sorta di vuoto che la mente ha bisogno di riempire subito. Proprio così, in termini tecnici si chiama anticipazione acustica. Il cervello riconosce istantaneamente un ritornello famoso. Si aspetta che la melodia esploda, ma improvvisamente la traccia va in sottofondo e subentra una voce umana, magari calda e rassicurante. Esatto. Questo contrasto netto genera una connessione parasociale immediata. La voce della radio ehm, sostituisce il cantante, colma quel vuoto acustico e diventa l'ancora di salvezza nella transizione dal sogno alla realtà. Pazzesco. E quell'invito ad alzare le serrande allora non è un semplice consiglio per far entrare aria fresca. Assolutamente no, è un comando comportamentale preciso per far entrare immediatamente la luce solare nei ricettori oculari che blocca la melatonina invia il segnale biologico definitivo che blocca la produzione di melatonina, sì. Quindi l'obiettivo è, in un certo senso, costringere il corpo a fare un movimento fisico prima ancora che la mente cosciente abbia avuto il tempo di decidere se è felice o triste di essersi svegliata. Hai centrato il punto. È l'applicazione perfetta di quel principio psicologico per cui l'azione precede l'emozione. Cioè, se aspettiamo di sentirci carichi ed entusiasti per alzare la serranda, resteremo a letto fino a mezzogiorno. E eh, con buona probabilità resteremo sotto le coperte all'infinito. Proprio così. Si bypassa l'inevitabile resistenza psicologica del mattino, passando attraverso la meccanica del corpo. Il movimento genera energia ma attenzione dimmi perché qui il programma dimostra la sua diciamo sofisticazione una volta che il battito cardiaco è salito le serrande sono alzate c'è un rischio enorme quale rischio un corpo iper energizzato dal pop ma abbinato a una mente lasciata in preda all'ansia per gli impegni della giornata è È la ricetta perfetta per un attacco di panico o per esplodere di rabbia nel traffico. Che poi è lo scenario classico di tantissime mattine metropolitane, dove si esce di casa cariche a molla ma pronti a litigare al primo imprevisto. Esattamente. Ed è proprio per disinnescare questa bomba a orologeria che la scaletta di Pix Morning fa una virata concettuale incredibile. Sì, la transizione è brillante. Una volta stabilita l'energia fisica, passa a strutturare un'impalcatura mentale solida. Il programma introduce la figura della parola del saggio usando un proverbio antico. Uh -huh. L'esempio cardine del giorno negli appunti è: chi semina vento raccoglie tempesta. Ora, faccia volenteri l'avvocato del diavolo. Vai. In un mondo dominato dall'intelligenza artificiale, ritmi frenetici, notifiche continue, tirare fuori i proverbi della nonna. Cioè, non rischia di suonare un po' moralistico e fuori tempo massimo? Guarda, è un'obiezione validissima e super comune. Molti professionisti della comunicazione ehm considerano i proverbi come roba vecchia, reliquie di un passato rurale. È appunto. Tuttavia, chi li scarta tende a sottovalutare l'incredibile efficienza cognitiva di questi strumenti. I proverbi non sono frasi fatte per riempire il silenzio, ma sono a tutti gli effetti degli algoritmi dell'antichità. Wow! Algoritmi dell'antichità è una definizione bellissima. Ma in che senso, scusa, funzionano come un algoritmo? Se ci pensiamo, cos'è un algoritmo nell'informatica moderna? È un set di istruzioni iperottimizzato per risolvere un problema ricorrente. Certo. E I proverbi sono esattamente la stessa cosa, ma per la mente umana sono pacchetti di dati culturale altamente compressi. Come dei file zip della saggezza umana. Esatto, file zip. Contengono secoli di osservazione empirica del comportamento umano. Un saggio di psicologia potrebbe impiegare 300 pagine per spiegare il concetto di causa effetto, ma un proverbio condensa tutto in 6 parole. Chi semina vento raccoglie tempesta e hanno una struttura ritmica, immagini metaforiche che permettono loro di bypassare le difese della nostra corteccia prefrontale. Cioè, non ci fanno mettere sulla difensiva. Esatto. Se qualcuno alla radio ti facesse una ramanzina dicendo "Dovete sopprimere la rabbia, altrimenti le persone vi tratteranno male", uno cambia stazione immediatamente. Cambi stazione o ti chiudi a riccio. Ma un'immagine naturale come seminare vento Entra dalla porta di servizio della mente, scivola dentro senza incontrare attrito È vero, un'immagine visiva non genera resistenza E il colpo di genio di questa scaletta sta nel non lasciare l'algoritmo antico sospeso in un vago contesto agricolo Ma di calarlo nella realtà Esatto, lo cala brutalmente nell'asfalto delle nostre città Gli appunti prendono questo seme concettuale e lo piantano direttamente nell'abitacolo dell'automobile di chi sta andando al lavoro. La genialità dell'applicazione pratica. Si parla esplicitamente della tipica reazione nervosa in tangenziale. Qualcuno taglia la strada in modo imprudente e la reazione istintiva è rispondere con un gesto dal finestrino o attaccarsi al clacson. Situazione che tutti ehm, abbiamo vissuto. In quel preciso istante il programma ci ricorda: stiamo seminando vento e la tempesta che andremo a raccogliere non sarà meteorologica, ma il nostro stesso battito accelerato. Il picco di cortisolo? Esatto, l'adrenalina tossica che ci farà arrivare in ufficio già esausti, pronti a litigare col primo collega alla macchinetta del caffè. E questa dinamica, guarda, è l'essenza pura della ristrutturazione cognitiva. Il genio della trasmissione è prendere un ascoltatore che ehm um, fino a un minuto prima si sentiva vittima degli eventi, tipo il traffico impazzito, la sveglia chein. Sì, eventi esterni stressanti e lo rimette improvvisamente e responsabilmente al posto di guida, gli restituisce il controllo o l'agenzia, come si dice in psicologia. Quindi le azioni quotidiane non sono mai neutre. No, sono semi. Una risposta sarcastica data di fretta è un seme. Un piccolo pettegolezzo è un seme. Il programma trasforma magistralmente la mattinata da una corsa a ostacoli subita a uno spazio di responsabilità personale. L'immagine rende perfettamente l'idea e questo segmento si chiude con una domanda che fa da ponte. Che tipo di semi vogliamo piantare oggi? Una chiusura fortissima, sottile, quasi un agguato psicologico. Ti lascia lì con questa immagine potente, mentre la musica di sottofondo inizia a cambiare. E qui si apre un'altra porta fondamentale della nostra esplorazione su Pix Radio. Il terzo atto. Ricapitolando: energia fisica al massimo grazie al pop, la mente è uno schema logico basato sulla causa-effetto, ma l'essere umano resta un animale sociale. Come ci si prepara all'impatto reale con gli altri esseri umani? Guarda, l'impatto sociale è spesso la fonte primaria di stress e la scaletta affronta questo nodo non aggiungendo altra frenesia, ma ehm abbassando drasticamente il giri del motore, rallentando in pratica il modo del tutto inaspettato e musicalmente il cambio è nettissimo. Addio ai ritmi scatenati. Gli autori suggeriscono l'inserimento di un pezzo strumentale, caldo e avvolgente. Vengono citati i primi accordi di chitarra di Here Comes the Sun dei Beatles, un capolavoro assoluto per creare intimità. Si abbassano le luci in studio, per così dire, e il tema esplorato è il concetto dei doni immateriali. La trasmissione fa un'osservazione pungente su come l'idea del dono sia stata sequestrata dal materialismo, dalla strisciata della carta di credito, insomma. Esatto, pensiamo di dover sempre comprare un oggetto, ma la radio propone una visione sovversiva: regalare elementi umani che non hanno codice a barre. Scendendo nel dettaglio, um, quali sono questi doni immateriali che il format propone di distribuire? Ci sono tre esempi, uno più potente dell'altro. Il primo dono è l'ascolto puro e c'è una nota di regia che è uno spaccato incredibile della nostra epoca. Quando un collega ci parla, proviamo a mettere via il telefono e ascoltarlo per davvero. Bellissimo. Cioè, non è solo prestare attenzione, ma compiere l'azione fisica di nascondere lo schermo. E gli altri due? Il secondo dono è il sorriso incondizionato, rivolto magari a perfetti sconosciuti, come il barista o il controllore. E l'ultimo, forse il più difficile, è la pazienza. Uh, la pazienza. Merce rara. Toleranza volontaria da regalare a chi, banalmente, lavora più lentamente di noi, in un mondo ossessionato dalla velocità. C'è un'intuizione sociologica brillantissima qui. C'è un'intuizione sociologica brillantissima qui perché viviamo, ed è assodato, nell'era dell'economia della distrazione. L'attenzione umana è la valuta più scarsa e preziosa che esista. Più del denaro in un certo senso. Assolutamente. Le aziende della Silicon Valley investono budget colossali solo per ingegnerizzare notifiche capaci di catturare i nostri occhi per qualche secondo in più. È vero, c'è una guerra per la nostra attenzione. Quindi, in questo contesto ipercompetitivo, scegliere deliberatamente di riporre lo smartphone in tasca, toglierlo dal tavolo per guardare negli occhi una persona, è non è più solo buona educazione, è un atto di aperta ribellione. Una piccola rivoluzione silenziosa contro le macchine, insomma. Esattamente. Significa smettere di essere consumatori passivi di stimoli digitali e tornare a operare come produttori attivi di capitale sociale e sposta il focus dall'avere qualcosa all'essere presente. Questo innesca un'attivazione comportamentale che ha effetti misurabili anche a livello biochimico, sai? Regalare attivamente pazienza a una persona in difficoltà davanti a noi in fila disinnesca un potenziale incendio di ansia collettiva, interrompe un cortocircuito di nervosismo che altrimenti finirebbe per contaggiare chiunque sia nella stanza. Ed è esattamente il seminare calma di cui parlavamo prima, che prende forma nel mondo reale e la sfida lanciata è audace: provate a dare uno di questi tre doni oggi gratuitamente, senza aspettarvi un applauso o un ringraziamento. Una sfida potente. Mettendomi nei panni di una persona nel traffico che ascolta questa richiesta, si percepisce un peso enorme eleva l'individuo al ruolo di agente di cambiamento, da frittore passivo a catalizzatore di empatia. Diventa un piccolo catalizzatore all'interno del proprio ecosistema e il ritorno psicologico di questa azione è immenso. L'altruismo disinteressato, ehm, quello puro che non cerca i like sui social, riesce ad attivare i circuiti di ricompensa più profondi del cervello, più di un acquisto materiale, molto più efficacemente genera un rilascio corporeo di neurotrasmettitori come l'ossitocina che abbassano drasticamente i livelli di stress. Quindi il programma radiofonico sta fornendo di fatto la ricetta biochimica per una dose autoprodotta di benessere. Esatto, benessere emotivo ed ecologico. Un percorso affascinante. Ma sai, dopo una riflessione così profonda, intima e rallentata, c'è un rischio insidioso per una trasmissione mattutina. Diventare troppo noiosi ho troppo zen, troppo malinconici, dimenticando che la mattina là fuori resta una giungla competitiva in cui bisogna entrare e operare. Ah, certo. Ed è per arginare questo rischio che interviene l'ultimo magistrale colpo di genio. Un jingle breve, squillante, uno stacco acustico netto che fa rialzare immediatamente la testa e si riparte. Si entra a tutta velocità nella fase finale il carica giornata. Il momento della grande sintesi motivazionale, praticamente l'ultimo tassello per blindare l'umore prima dell'impatto con la realtà. Il sigillo definitivo. La scaletta prevede la lettura solenne di una citazione di Paolo Coelho. Le parole sono queste: Ricorda che quando rimandi la tua gioia essa appassisce. L'entusiasmo è l'abitudine di cercare la gioia ogni mattina. Bellissimo concetto. Seguita poi da un vibrante appello del conduttore che esorta a non rimandare la felicità al weekend o alle vacanze estive, a cercarla ora, nel calore di un caffè, in uno scorcio di luce. Ma vorrei soffermarmi su quell'abbinamento linguistico di coelio. L'entusiasmo come abitudine. Esatto. Descrive l'entusiasmo come un'abitudine. Questo accostamento ribalta completamente la nostra concezione standard, non trovi? è senza dubbio il punto cruciale, la vera architrave di tutta la trasmissione, perché esiste un errore cognitivo diffusissimo in cui cade la maggior parte delle persone. Quale? La ferma convinzione che la gioia o l'entusiasmo funzionino esattamente come le condizioni meteorologiche Pensiamo che siano eventi atmosferici su cui non abbiamo potere Della serie se trovo 100 euro per terra c'è il sole Esatto e siamo entusiasti Se invece riceviamo una critica o piove Allora siamo inevitabilmente tristi e cupi Questa visione ci rende vittime impotenti del nostro umore Era spietata descrizione della sindrome del sarò felice quando Quella voce interna che ripete Sarò felice quando arriverà venerdì o quando terrò la promozione o quando finirò di pagare il mutuo sì E di fatto si passa l'esistenza in una gigantesca sala d'attesa perenne, lasciando che il presente appassisca. Definizione perfetta. Ed è proprio l'uso chirurgico della parola abitudine a demolire le pareti di questa sala d'attesa. Un'abitudine non è un dono divino, si costruisce pezzo per pezzo con l'azione ripetuta. Quindi l'entusiasmo non è un tratto genetico? Per niente. L'entusiasmo è metaforicamente e biologicamente un muscolo. È e come ogni muscolo, se non lo sottoponi a uno sforzo quotidiano, si atrofizza, si rimpicciolisce fino a scomparire. E come si fa ad allenarlo? Costruire l'abitudine alla gioia significa fare lo sforzo cosciente, a tratti anche faticoso, di isolare e valorizzare i micromomenti positivi, anche le cose piccole. Sì, il sapore confortante di un caffè non cambia la storia, ma l'atto di fermarsi a notarlo, apprezzarlo attivamente equivale a sollevare un manubrio per irrobustire il muscolo dell'entusiasmo. Tirando le somme, questa geniale impalcatura di Pix Morning che abbiamo smontato oggi non è altro che una palestra pubblica per allenare questo muscolo. Una metafora azzeccatissima. Il programma fornisce i pesi, la colonna sonora per dare il ritmo e la voce del conduttore e l'istruttore personale per l'anima. Sintesi perfetta. E osservando l'intera architettura dall'alto, emerge una progressione psicologica semplicemente impeccabile. È una sonata in quattro atti, ehm condensata in pochi minuti. Rivediamoli rapidamente. Si inizia colpendo il corpo e il tronco encefalico con l'energia del pop per scuotere l'organismo dal sonno. L'azione fisica. Poi si sale alla corteccia prefrontale, usando l'algoritmo antico del proverbio per razionalizzare le sfide, fornendo senso di controllo. La ristrutturazione mentale. Successivamente si abbraccia il sistema limbico e l'empatia sfidando ad essere donatori attivi di attenzione in una società distratta. E infine, il percorso si conclude riportando l'energia all'individuo, armandolo con la motivazione che l'entusiasmo è una responsabilità personale. Mai da rimandare al giorno dopo. È la dimostrazione lampante di quanto una comunicazione ben studiata non sia mai un semplice riempitivo per cancellare il silenzio in macchina diventa uno strumento di navigazione esistenziale, una bussola affidabile per attraversare indenni la giungla del nostro quotidiano e questo ci porta inevitabilmente a un'ultima provocatoria riflessione prima di chiudere la nostra immersione odierna sulle frequenze di Pix Radio. Un pensiero finale su cui, insomma, ciascuno di noi ha il potere di lavorare in totale autonomia anche a radio spenta. Esattamente. Se abbiamo compreso che l'entusiasmo è un muscolo da rinforzare quotidianamente e che la traiettoria della giornata può essere acherata attraverso sequenze precise, la vera sfida da portarsi a casa è questa. Qual è il nostro personalissimo jingle di apertura interno? Bellissima domanda. Qual è quel gesto microscopico, magari invisibile agli altri, che possiamo compire nell'intimità della nostra stanza ancor prima di accendere la radio o toccare lo smartphone? Prima del primo sbadiglio quasi. Un gesto per dichiarare al nostro cervello che le prossime 24 ore non sono una punizione da subire, ma un palcoscenico luminoso pronto per essere vissuto. Potrebbe essere un respiro profondo fatto intenzionalmente o il modo in cui facciamo toccare i piedi sul pavimento scendendo dal letto. O l'atto di affacciarsi alla finestra guardando il cielo per un secondo prima di guardare in basso verso i problemi. Esatto. Scovare e istituzionalizzare quel piccolo gesto personale significa smettere di essere passeggeri distratti e prendere definitivamente in mano con estrema fermezza il volante della propria vita fin dal mattino un pensiero potente e luminoso eh, da coltivare nel corso di questa giornata. Un immenso e sincero ringraziamento per aver scelto di condividere questa immersione tra i meccanismi della radiofonia e l'ingegneria del buon umore con noi. È stato un viaggio affascinante, grazie a tutti per l'ascolto. L'augurio radioso direttamente dal cuore e dalle solari frequenze di Peak's Radio resta sempre uno solo, limpido e pieno di energia. Buona, buonissima giornata e soprattutto un magnifico buon mattino con gusto a tutti.